Наш генерал Уже який тиждень не бачу у ленинградському небі свого супутника по військовій службі семиденного місяця. Місто потонуло в туманах у мряці. Ще у перші дні перебування в групі Кудрявого я зрозумів, що готуємось летіти кілометрів за 300 від фронту. Нас знайомили з політичним і економічним становищем у західних районах Ленінградської області, у Латвії і Естонії, за фінтурною обстановкою і партизанським рухом. На той час у Ленінградській області діяло 13 партизанських бригад чисельністю понад 30 тисяч бійців. В командування групи військ «Норд», до якої входили 18-та і 16-та армії і штаб яких знаходився у Пскові тримало для боротьби проти партизанів три охоронні дивізії і начальну польову. Їх використовували як карателів. Фашисти то в тому, то в іншому районах проводили каральні операції. Їхнє командування намагалось будь-що забезпечити спокій в тилу групи армії «Північ». Воно чекало наступу військ Ленінградського і Волховського фронтів. На території Ленінградської області виникло кілька партизанських країв чи зон, як от на захід і південний захід від Новгорода і Старої Руси, на південь і схід від Острова, на північний схід від Пскова, на схід від Гдова. Однак наявності партизанських зон не досить для бойової допомоги військам Червоної армії Ленінградського і Волковського фронтів, які готуються до наступу. Партизани повинні взаємодіяти з армійськими частинами і завдавати відчутних ударів насамперед по комунікаціях ворога, зокрема по головних його артеріях, Київському шосе, як називали дорогу Ленінград-Псков, і Варшавські залізниці, що йшла від Ленінграда до Луги, до Пскова і далі, на південний захід до Варшави і на захід до Риги. У рідку 43-го ленінградські партизани брали активну участь у Рейковій війні на Варшавці, на залізниці Псков, Дно, Стара Руса, Всков, Острів, Нарва, Кінгісеп, Гатчина. Було розібрано десятки тисяч рейок, знищено десятки ешелонів і мостів. Однак фашисти, посиливши охорону залізниці, раз у раз відновлювали рух по Варшавці, використовували київське шосе, день у день посилюючи охоронні заходи цієї головної магістралі. Партизани – то велика сила, справжня армія. Партизани – це добре для радянського командування, це поки що Другий фронт. Однак партизани не можуть вирішити долю фронту навіть на таких ділянках, як Ленінградська область, Білорусія, північні райони Правобережної України, де партизанський рух розвинувся особливо. У сучасній війні головною силою була і залишається регулярна армія. А щоб ця армія била ворога напевно, вона повинна мати точну інформацію про заходи і дії військ противника. Заради цього розвід відділ штабу фронту і посилає групи розвідників фашистам у тил. Кудрявого непокоїв зв'язок з майбутніми освідомлювачами-інформаторами, які житимуть на хуторах, у селищах, у містах, зважаючи на каральні і розвідувальні заходи фашистів. Нас попереджували про обачність, бо про зв'язок розвідників з місцевими людьми дізнаються ворожі нишпорки. Отож, як найменше особистих зустрічей, Лестувати через поштові скриньки, які влаштовуватимуться десь до плі старого дерева поблизу хутора.